Ötödik rész: A Démon elfintorodott, amikor megpillantotta a hoteljüket. A külterület már korántsem sem bizonyult olyan impozánsnak, mint a belváros. Alacsonyabb, egyszerű formájú épületek között suhant velük a taxi, és a gyakran felbukkanó, gondozott parkok sem tudták elfedni a tényt, a környéket nem az igazán gazdagok lakják. A szálloda, mintha egyetlen gigantikus kőtömbből lett volna kifaragva, de Azaniel tizettett volna egy ellen, hogy a benyomás csak az ügyes burkolat kelti, alatta fém és betonlapul. A sikló az utcára néző bejárat előtt landolt velük. Bár a sofőr kiszállt, hogy segítsen nekik, de a sienha férfi arcán felvillanó mosoly hidegen udvarias maradt. Gyorsan búcsút intett az utasainak, és pár pillanat múlva már ugrott is vissza a járművébe. Nádja alaposan körülnézett és egyáltalán nem talált kivetni valót a környékben. A sofőrjük szavaiból lepukkant, szeméttől bűzlő, grafitikkel és berácsozott boltkirakatokkal teli környékre számított. A nyolc 10 emeletes épületek között futó széles úton kicsit a bogarakra emlékeztető formájú kerekes járművek gurultak zajtalanul. A házak előtt széles füves sávot alakítottak ki, és a kisebb, nagyobb virágos kertek, bokrok között fehér padok várták a pihenni vágyó gyalogosokat. Messze felettük zúgott a légiforgalom, és a tipikus nagyvárosokra jellemző mormolás csak időnként szakította félbe egy-egy zajosabb tehercikló komvoj. Mehetünk végre! türelmetlenkedett Azaniel, a hotel üvegajtaja felé pislogva. Várj! Neked nem tűnik fel semmi furcsa? Azon kívül, hogy egy idegen bolygón vagyunk? Horkant fel a démon. Nem, drágám, semmi. Nem hallok szirénákat. Egyet sem. Miért légitámadást vársz? Vagy fanfárokat a tiszteletünkre? Hülye. Hány rendőrsiklót láttál ide felé? Csak kérdem, mert én egyet sem. Ne, biztos civil járműveket használnak. Legyintett a démon. Amúgy megköszönném, ha nem emlegetnéd a rendőrséget. Nem kellene előre megátkozni a mi kis akciónkat, ugye? Csak nem vagy babonás? Kérdezte nádja kaján mosolyjal. Ismered a mondást? Ne fesd a farra az ördögöt, mert megjelenik. Már megjelent? nevette el magát a lány és a démonra bökött. Én démon vagyok, és egyébként is másfajta ördögre gondoltam. Morgoth Azaniel azzal megragadta a lány kezét. Elég a csevegésből, befelé. A fájdalmasan sablonos recepción hamar átestek a formalitásokon. A Sien recepciós mosolyogva nyomta a kezükbe a szobájuk kódkártyáit, és a nevezetességek igencsak foghíjas listáját tartalmazó információs brossúrát. Azaniel figyelmálóan forgatta a szerzeményeiket. Mi ez? Visszautaztunk 200 évet az időben? Nekem tetszik, vont a lány. Sokkal kellemesebb, hogy nem valami automatánál kell becsekolni. Jó, persze, de kódkártya, dünnyögte a bajusza alatt a démon, miközben beszálltak a liftbe. Nágy a bosszankodva rázta meg a fejét, de inkább nem tett megjegyzést. Igaz, a hotelre semmiképpen sem lehetett volna ráfogni, hogy luxusszállás, de a tisztaság és a faburkolatú falakból zöldes árnyalatú szőnyegekből áradó egyszerű otthonosság letagadhatatlan volt. A kissé puritánul berendezett szobájuk mindössze egy apró fürdőhelyiséggel rendelkezett, viszont a hatalmas erkély láttán a lány elégedetten bólintott. Kilépett és lebámult a hat emeletnyi mélységbe, majd elégedetten visszafordult. Azaniel úgy áldogált a szoba közepén, mint akivel most közölték, hogy mégsem az ővé a lottófőnyeremény. – Most mi van? – tört ki a lányból. – Ha ilyen búval bélelt leszel, akkor nem megyek veled sehova. Újabb ékes bizonyíték, hogy miért nem nősülnek meg a démonok. Oké, okay. ez így nem lesz jó. Mi bajod van? Telepedett le az egyik fal mellé állított karosszékben nagyja. A démon magában nagyot sóhajtott. Hogyan magyarázza meg a lánynak, hogy amióta kiléptek az űrrepülőtérről, folyamatosan olyan érzése van, mintha ezer szempár meredne rájuk. Csak rossz előérzetem van, majd elmúlik. Próbált vigyorogni. Oké, okay. Szólj, ha már átestél a lelki válságodon. Most viszont én kiderítem, hol lehet itt enni, mert mindjárt éhen halok. Nem látok ételautomatát. Pillantott körben nágyja a sárga falakon. Kérdezd meg a recepciós. Ja, tényleg? Számítógép? Szólalt meg hangosan a lány. Szavaira süket csend felelt. Lehet, hogy ő nem ismerik a hangvezérlést? Pillantott azanél a sarokban megbújó terminálra. Kizárt. A technikai fejlettségük magasabb a miénknél. Ismerniük kellene. Hol lehet a kommunikátor? Nézett körbe ismét a lány. Na, hagyjuk. Lemegyek a recepcióra és kifaggatom azt a vörös szemű ördögöt. Nem ördög. Tudom. De biztos voltam benne, hogy ezzel felbosszanthatlak. Ha sikerül a vadászatom és összefutok valami étellel, hozzak neked is? Igen, köszönöm. Bólintott Azaniel. Teli gyomorral talán kevésbé látom majd sötéten a világot. A démon alig várta, hogy becsukódjon az nágya mögött, már is a terminálhoz ugrott. Szerencsére a kissé primitívnek tűnő érintő képernyőn felbukkanó menüpontok a földi közös nyelven is megjelenítésre kerültek. Az zenél bíbelődött a különböző turisták számára hozzáférhető adatbázisokkal, de jó darabig nem bukkant semmiféle hasznos információra. Végül úgy döntött, nem maradt más választása, mint élő segítséget kérni. Jall, operátor, miben segíthetek? Jelent meg egy mosolygó fiatal Sienhá nő arca a képernyőn. Két barátomat keresem. Ha jól tudom, a kék bolygó hotelben szálltak meg. Értem. Kapcsolom a hotelt. Nem. Várjon. Már nem tartózkodnak a hotelben. Két hónappal ezelőtt kijelentkeztek. A Sienhá nő meglepődött tekintettel pillantott a démonra. Nos, ez esetben nem tudom, mit teltek magáért. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy milyen programokon vettek részt. Mindketten áriákat zengtek a kálnoron töltött vakációjukról, de bevallom, nem emlékszem, milyen helyeken jártak. Tudja, rengeteg mindent meséltek, én meg kissé feledékeny vagyok. Pironkodott Azaniel. Az operátor megértően bólogatott. Semmi gond, Mr. Cross. Ha megadja a neveket, utána nézek és átküldöm magának a programlistát, amin a barátai részt vettek. Ha gondolja, maradjon addig kapcsolatban. Persze. És nagyon köszönöm. A Sienha képét felváltotta valami tájkép, és lágy, negédes dallam csendült fel a terminál hangszóróiból. A démon hátradőlt a székben, és komor mosolyjal várakozott. Szándékosan nem mutatkozott be, az operátor mégis tudta a nevét, tehát valamilyen szinten valóban figyelik őket. Elképzelhetőnek tartotta, hogy minden látogatót szemmel tartanak, bár hitetlenkedő énje nem erre a lehetőségre szavazott. Mr. Cross, itt van még? tért vissza a CNH a képernyőre. Igen, itt vagyok. Már is küldöm a kért programistákat. Tehetek még valamit magáért? Nem, köszönöm. Búcsúzott el Azaniel. A kijelzőn felbukkanó adatokat egymás mellé húzta, és figyelmesen összehasonlítgatta. Valami vízesés, ősi romok, tóvidék, éjszakai szórakozóhelyek nevei bukkantak fel, ahogy sorról-sorra böngészte a listákat. Sok közös pont akadt, de ebben nem talált semmi furcsát. A földre látogató idegenek nagy többsége is megnézi az egyiptomi piramisokat vagy a párizsi Eiffel tornyot. Megjöttem! Nagyja váratlanul felzendülő hangjára összerezzent. A lány jókora papírdobozt tett az asztalkára. Ne hozd dráma frászt! Na csak, rossz a lelkiismereted? Vetett gonoszkás pillantást Nagyja a démonra, majd bontogatni kezdte a dobozból elővarázsolt ételcsomagokat. Nekem nincs lelkiismeretem. Amúgy miért te fel az ételt? Nincs szoba szerviz. Ez nem a Hilton, barátom. Itt csak ételautomaták vannak, és nincs házhoz Képzelt Parin azt mondta, hogy a Sienha nem használ robotokat. Oké, okay, vannak amolyan nagy önjáró munkagépeik, de azon túl semmi. Hihetetlen. Ki az a Parin? A recepciós pasi. Kicsit dumáltam vele, és egész okénak okay tűnt, ha az ijesztős külsőt leszámítom. Jobban belegondolva, Kezdem megkedvelni ezt a fajt. Olyan vagány kinézetűek. Nem kellene mindenkivel szóba állnod, korholta Azaniel a lányt. Látom, a paranoiád megint teljes fordulatszámon pörög. Gyere inkább egyél valamit, tolt a férfi felé egy papírzacskót zacskót nádja, miközben a másik kezével apró barnás színű falatkát csippentett ki egy másik tasakból. Nem tudom pontosan mi ez, de finom. Kicsit a csirkére emlékeztet. Parin szerint ez itt mind oké okay az embereknek is, szóval ne félj, nem mérgeznek meg minket. Persze, ha ennyire rettegsz, várd meg, amíg végzek, és ha még életben leszek, a maradék a tiéd lehet. A démon elkeskenyedő szemmel hallgatta a lány szóáradatát. Mi történt veled? Szúrós kaktuszként hagytad el a szobát, most meg vigyorogsz, mint egér a sajtra. Nagyja gyorsan lenyelte a falatot, majd a démonra öltötte a nyelvét. Pukkancs! Először is... Egy hölgy nem vigyorog, hanem mosolyog. Másodszor a kaktusz is hoz virágokat, méghozzá nagyon szép virágokat. Azanélnek már a nyelve hegyén volt a csípős válasz, hogy ő bizony egyetlen hölgyet sem lát a szobában, amikor két kurta csippanással megszólalt az ajtócsengő. Ez meg ki az ördög, dünnyögte a démon. Vendég, felelte a lány. Szabad, búj be! A recepciós Sienha léped be a szobába, arcán bocsánat kérő mosolyjal, kezében két jókora ezüstös hengerrel. Elnézést a zavarásért, de frissítőket felejtett az automatánál. Jaj, tényleg. Köszönöm, pattant fel nádja. Úgy tudtam, nincs szoba szervíz. jegyezte meg epésen a démon. Na, te aztán tudod, hogyan kell megköszönni a segítőkészséget? Torkolta le a lánya démont, majd a Sienha eléperdült és széles mosolyjal elvette tőle az italos dobozokat. Azaniel figyelte a jelenetet, és a veszélyt jelző belső kis szirénája felvisított. Valami nagyon nincs rendben, gondolta sötéten. Ám hiába erőködött, démoni érzékei csupán alig érzékelhető negatív energiahullámokat fogtak. Látom, a programjukat tervezik, pillantotta Sienha a képernyőre, majd oldalra billentette a fejét. Lam, an úr, oda is el akarnak jutni? Igen, miért, talán baj? csapott le gyorsan azaniel. Nem, egyáltalán nem, de oda csak meghívással lehet ellátogatni. Erről mesélhetne egy kicsit, tudja, azok a tájékoztatók, amiket mi felénk osztogatnak, eléggé szűk szavúak. Nem vagyok üzletember, de úgy vélem ennek megvan a jó oka, felelte a recepciós. Talán titkolnak valamit. Inkább arról van szó, hogy szigorúan éppen csak annyi információt adjunk át másfajoknak, ami felkelti az érdeklődést. Minden továbbiért jöjjön el az illető a kánorra, és tapasztalja meg személyesen. Aha, szóval amolyan beetetés? Nem tudom, hogy az mi, nézett a Sienhá értetlenül a démonra. Olyan, mint az étvágy gerjesztő előétel, szólt közben ádja. Á, értem. Nos, igen, valami hasonló. Amúgy, ha tényleg szeretnének ellátogatni Lamán urba, talán tudok segíteni. Gondolom árért, mondta össze Azániel a karját a melkasán. Mr. Cross, a maguk világában talán nem kell fizetni a kiváltságokért? Igaz. Mi az, Lam' An' Ur? A Sienhá -ha rövid habozás után válaszolt. Iddár legősibb temploma, a legenda szerint legalább tíz ezer évvel ezelőtt épült. Idár. Róla már hallottam, valami Isten, ha jól tudom. A recepciós arca megrándult, és hűvösebb hang nem váltott. Nem csak valami Isten? Ő a mi hitvilágunk alapítója, aki mindent irányít és vigyáz a fajunkra. Bocsasson meg, nem akartam megsérteni. Amit látja, nagyon keveset tudunk magukról, és az igazat megvalva, nagyon szeretnénk kicsit jobban megismerni a fajukat. A démon hangja szinte csöpögött a mézes mázos alázatosságtól. A Sienhá tekintete megenyhült. Megértem, de azt hiszem, ha itt dártanaira kíváncsiak, úgy inkább egy pappal kellene beszélniük. Alig tíz percnyi sétára innen áll Iddar legközelebbi szentélye. Ha úgy gondolják, oda a szolgálatos templomi tisztviselőnek, is előnek, hogy várja magukat. – Na hát, ez igazán kedves, köszönjük! – pillogott meghatottan Azaniel. – Csupán bekapunk pár falatot, kicsit felfrissítjük magunkat, és már is indulunk. – Várjon, lenne még valami! – szóltam már távozni készülő ha után. – Milyen rendszabályok vonatkoznak a templomra? – úgy értem, öltözet, tiltott tárgyak, megszólítás és hasonlók. Nem szeretnék semmiféle kellemetlenséget okozni az esetlegesen nem megfelelő viselkedésünkkel. A recepciós szemében enyhe csodálkozással elismerően billantotta a démonra. Örülök, hogy megkérdezte. Elárulom, hogy a legtöbb látogatónak eszébe sem jutott volna. Nos, semmiféle hang, kép vagy egyéb rögzítő eszközt nem vihetnek be. Engedély nélkül ne érjenek semmihez. Ne hozzanak el semmit, és ne lépjenek be zárt területre. Még annyi, hogy próbáljanak tartózkodni mindenféle zajos tevékenységtől, és kövessék a szolgálatos pap instrukcióit. A Sienha távozása után Azaniel a lányhoz fordult. – Oké, akkor most én kérdezem. Mi a fene van veled? Úgy bámultad azt a fickót, mintha mindjárt szobára akarnál vele menni. – Hülyességeket beszélsz? – vágott vissza a lány. – Még hogy én... – Nem vagyok vak. És nem csak azt látom, hogy elpirultál, de hallom a pulzusodat, és érzem a szívverésedet is. Úgy dőlnek belőled a feromonok, mint egy párzási viszketegségben szenvedő mojlepkéből. Menj a francba! Kapta fel nádja a húsfalatkákkal teli dobozt, és az erkély felé indult. A megdühödött, elkapta a lány karját, és szorosan magához rántotta. Az apró barnás étel darabok nagy ívben a szőnyegre potyogtak. Engedj el, te rohaték! sziszegte a lány, Nagyot rántva a karján. Azeniel közelebb hajott, és nágyja fülébe súgott pár szót. Nem szívesen alkalmazta ezt a módszert, a pokol igéi vagy tisztánlátást, vagy azonnali őrületet okoztak a halandóknak, és soha nem volt rá semmi garancia, ki hogyan reagál a sötét nyelvre. Nágyja megrázkódott a teste elernye. Ha a démon nem tartja szorosan, összeesett volna. Mi volt ez? suttogta bágyadtan. Lelki hideg zuhany, mordult a démon. – Hogy érzed magad? – Mint aki lázas betegségből ébred, motyogta a lány. Az ennél leültette a lány, de közben éles tekintettel az őrültség jelei után kutatott nádja arcán. – Oké, okay. azt hiszem, tudom, mivel állunk szemben. – Igen? – Jó neked. Szólj, ha már nem bírod magadban tartani a véleményed. – Ha azt mondom, egyfajta igézés hatása alatt álltál, akkor kinevetsz, igaz? – Igen. Balotta be a lány, majd gyorsan hozzátette, vagyis mégsem, mert úgy érzem, kivételesen nem csak felvágni akarsz. Hogyan? Miként? Ha tippelni kellene, azt mondanám, hogy a te K géped egyik verzióját alkalmazták rajtad. Mivel semmit sem tudunk arról a fajta eszközről, elképzelhető, hogy több működési fokozata is van, és te csak alacsony dózist kaptál. Te magasságos agyon, verem ezt a nyomorút fickót, célzott a szavaival a recepciósra. Még megteheted később. Most viszont igyekeznünk kellene. Ne feledd, randink van egy pappal. Ha zuhanyozni akarsz, akkor rendben, de gyorsan. Ha megint megbűvölnek, kirántasz belőle, ugye? Nem ígérhetek semmit. Rázta a fejét az Kösz, tudtam, hogy számíthatok rád. Fújt mérgesen a lány. Félreértesz. A démon szó kicsit olyan, mint az ősi idők orvosságai. Vagy meggyógyulsz tőle, vagy meghalsz. És sosem tudod előre, mi lesz a végeredmény. Most sikerült, de legközelebb ki tudja. A lány elindult a fürdőszobába, de az ajtóban megtorpant. James, tessék, pillantott fel a konzol mellől a démon. Köszönöm. Az anél meghökkenve bámulta a lány mögött becsukódó ajtót. Ha képes lett volna valódi érzelmekre, az egyszerű mégis oly sokat mondó szó meghatotta volna. Kihasználva nádja távollétét ismét a terminált faggatta, de a sokadik próbálkozásra is csupán annyit tudott meg, hogy a két keresett társa kijelentkezett a hotelből. Továbbra is rejtély maradt, hogy utána merre jártak, mi történt velük. Legszívesebben hagyta volna a fenébe az adatbázisok böngészését és a jól bevált módszerrel közvetlenül a központi számítógéphez nyúl, de a kégéppel történt régebbi incidens jobb belátásra bírta. Nem ismerte a CNH rendszereket, és nem tudhatta, hogyha a Terminál érintőképernyőjét kihagyva egyből a központi agy után ered a hálózaton, mibe fut bele. Nem szeretett volna egy idegen védelmi rendszer csapdájába esni. Fel benne egy régi emlék. Még valamikor az 1800-as évek elején egy nyomorult ördögűző pap elől menekülve Ausztráliában kötött ki. Az akkor még csak fél civilizált kontinens nyüsgött a mérges kígyóktól, halálos csípésű pókoktól. Az öreg Macmillan, akinek a farmján munkát vállalva igyekezett eltűnni az egyház szeme elől, mondogatta mindig, Ha nem akarsz meghalni, ne dugd a kezed, ahova nem látsz be. Azanér elmosolyodott. Láma farmer tanácsa még emberöltőkkel később, sok száz fényévnyi távolságban is megállja a helyét. Ismét felciripelt a csengő. A démon kényszeredetten ballagott az ajtóhoz, majd magasra húzott szemöldökkel pislogott egy sort a folyosón átsorgó recepciósra. – Beszéltem a szentéllyel, és várják már magukat. – Köszönöm, hogy ezért felfáradt a szobánkig. – Nem csak ezért jöttem – emelte kicsit magasabbra a a kezében szorongatott lapos kis fadobozt. – Szerettem volna ezeket is átadni. – Igen. – Mi ez? – Kérdezte gyanakodva Azaniel. Ez egyfajta jelkép, amit csak a nagyra becsült vendégek kapnak. Nyitotta fel a dobozka tetejét a recepciós. A puha szövetenkét, mesterien megmunkált, aranyszínű karperec hevert. Habár nem kötelező hordani, de ha ezt bárhol meglátják a fajtársaim, még nagyobb tisztelettel bánnak majd magukkal. Valóban? Na hát ez igazán kedves? Drágám, mire vársz? Köszönöm meg szépen, és fogadd el az ajándékot! Hangzott fel a démon mögül a lány hangja. Azanél bosszúsan fordult meg de az egy szálkúrt a törölközőbe csomagolt lány láttán elakadt a szava. Legyintett, majd kisé vonakodva a dobozért nyúlt. Pillantása a recepciós arcára esett, és kis hiám mellé nyúlt. A Sienha is a lányt nézte, és nem tudta időben letörölni a képére kélő undort. – Oké, köszönjük szépen, de ha nem bánja, gyorsan összekapjuk magunkat, és már megyünk is a szentélybe. Kapta ki az apró ládikát a Sienha kezéből. – Hogy ne? persze! – Nyögte a recepciós, azzal sarkon perdült, és szinte futva indult el a lift felé. A démon letette a dobozt az asztalra, majd visszaült a terminálhoz. Megpróbálkozott egy utolsó keresési parancsal. Hogy tetszik? Micsoda! Fordult székével a lány felé. Nádja előre nyújtotta a karját, a csuklója megcsillant a síen ha égszer. Azanél ilyet dühe lobot vetett. Mi a francot csináltál? element az eszed? Vedd le gyorsan! A sápatozó lány dermedten makogott. Mi? Most mi van? Honnan tudod, hogy nem valami lassan ölő méreggel itatták át a fémet? Ha szerencséd van, csak egy vacak nyomkövető, de az sem jobb. Elfelejtett, hogy nem kéj vagyunk. Nádja rémülten feszegetni kezdte a karperecet, ám az megszorult a kézfejénél. Úgy tűnt, amint a lány felvette az ékszert, a fémkarika a lány csuklójához igazította a méretét. Nem jön le! Segíts! A démon szitkozódva ugrott közelebb, amint megérintette a karperecet, megszédült. A szobaképe elhomályosodott körülötte, mintha fekete vihar felhőkbe burkolózott volna a helyiség. Az Aniel szeme előtt idegen nyelvű kód sorok futottak, és az ismeretlen karakterek mögül lassan formát öltött egy szorványos fényekkel megvilágított barlang. Ahogy tisztult a kép, úgy döbbent rá, hogy a sziklafalak mentén fém tartózlopok sorakoznak, és a barlang inkább egy bánya vagy egy hegygyomrába épített feldolgozó lehet. A terem távolabbi végében vöröses izzás, talán lávafénye lobogott. Széles futószallag felett gépkarok mozdultak, pneumatika ritmikus sziszegése és óriás elektromos motorok zúgása harsogott a démon fülében, de még így is hallotta a rekettes, suttogó hangot. – Iddar! Csezd meg! El itt nekem, már megint mi történt? A képe eltűnt, és a démon ismét a napos hotelszobában találta magát. – A fenébe! – Hördült fel Azaniel, majd szó nélkül a sarokba állított bőröngyéhez ugrott. Idegesen dobálta ki Jeremy Cross gönceit, amíg meg nem találta, amit keresett, egy memotáblát. A lapos könyvméretű lap nem csak szöveges, de grafikus információt is képes volt fogadni, és a démonnak pont erre volt szüksége. Behúnyta a szemét, próbálta pontosan felidézni, mit látott, majd a tábla érintő ceruzájával sebesen rajzolni kezdett. Nágya döbbenten figyelte, amint a démon keze ember feletti gyorsasággal mozog a kristálylap felett. – Mit csinálsz? – kérdezte megszeppenten. – Csend! –! förmet rá, továbbra is csukott szemmel ácsorgó az zenél. Talán egy percig rajzolt veszett sebességgel, majd abbahagyta és kinyitotta a szemét. Pár pillanatig Némán bámulta a művét, majd a lánynak nyújtotta a rajzot. Ezt láttam, amikor megérintettem a karperecet. Nagyja megszemlélte a rajzot, majd bizonytalan tekintettel a démonra nézett. Mi ez? Valami gyár? Talán. Nem tudom, felelte szűkszavúan a férfi, de most öltöz végre. Ne parancsolgas! Fortyant felnádja. Egyébként is, minek megyünk mi abba a templomba? Nem a cimboráidat akarjuk megtalálni? Amit lehet, megtettem, de nem jutottam előbbre. Bocs, de ez nem válasz. Azanél súlyos pillantást vetett a lányra. A hivatalosan, legálisan elérhető adatbázisban nem találtam semmi nyomot. Viszont én már biztosra veszem, hogy ennek az idárnak köze van a társaim eltűnéséhez. merre fordulok, mindenütt az ő neve köszön vissza rám. Nagy ügy, ha egyszer itt ezt az idárt imádják, hát ne legyél meglepve. Viszont azt továbbra sem tudom, hogy honnan vetted azt a légből kapott ötletet, hogy köze van a démonok eltűnéséhez. Gondolkodj, csillagom! Ha te egy Isten vagy, mennyire örülnél, amikor idegen démonok kezdenek lófrálni a birodalmatban. Azt akarod mondani, hogy idár létezik? Mereztet nagy szemeket a lány. Egy francot. Ha idár létezne, már régen belénk vágott volna a villám vagy ilyesmi. Én inkább azt hiszem, hogy a követői olyan technikai eszközök birtokában vannak, amik képesek elpusztítani a fajtámat. Ha pedig igaz a feltételezésem, az hatalmas problémát jelentene az egész alvilágnak. Képzeld el, ha pár ezer CNH ilyen démon gyilkos kütyűvel a zsebében megjelenik a Földön. Mi a garancia rá, hogy nem lennének képesek felfedezni a pokol bejáratait, és nem rángatják elő a nehéz tüzérséget? Akkor aztán ördögnek démonnak, mindenkinek kampec. Egyre súlyosabb a paranojád? A paranoiám miatt vagyok még mindig itt, és nem a hősi halott démonok nem létező temetőjében. Mordult fel Azaniel. Mars öltözni? Ha csak nem akarod, hogy én rángassam, lerólad a törülközőt. Csak szeretnéd, perverz. Grimaszolt nádja, majd felkapta a holmiát, és eltűnt a fürdőszobában. Hamarosan lenge nyári ruhában, illatfelhővel körülvéve tért vissza a szobába. A démon szeme felszikrázott a sokat sejtető öltözet láttán. – Nocsak, nocsak, – dünnyögte. – Szemeket a helyükre, – vezényelt a lány, majd a férfi orra alá dugta a karkötőjét. – Ezzel fognak eltemetni? – Nem, – bizonytalanodott el Azaniel. – Megpróbálok valamit, de előre szólok. Fájdalmas lesz. – Elég ér rám hoztad a frászt azzal a méreg dologgal, szóval neki, kímélj. Szed le rólam, ha tudod. A démon habozott egy sort, majd vállat vont a pokoltól szerzett erejét használva, szinte biztosan képes elpattintani a fémet. Viszont, ha a karperec valóban egy nyomkövető is egyben, a megszűnő szignál ékesen bizonyítja majd az őket szemmel tartani igyekvőknek, hogy lelepleződtek. Igaz, előbb-utóbb mindenképpen elkerülhetetlenné vált volna, hogy a játék minden résztvevője kiteregesse alapjait. Oké, okay, mutasd akarod. a karod. A démon mutató ujjából aprócska láng nyelv pattant elő, majd kés penge keskenyedett. Nádja erősen behúnyta a szemét, még a fejét is elfordította. Azaniel óvatosan a fémkarikához közelítette az ujját, a láng belemart a csillogó anyagba. Szólj, ha fáj! Szólj, ha elkezded! A démon meglepődve nézett fel, de Nádja hosszú fekete haja eltakarta a lány elfordított arcát. Az apróska pokoltűz sisterekbe vágta át a karkötőt, az ékszer nagyot pendülve pattant ketté. Készen vagyunk! jelentette megkönnyebbülten a férfi. is. Azt hittem fájni fog, vizsgálta meg nádja az immár karkötőmentes csuklóját. Én is, vallotta be Azaniel. Az emberek nehezzen viselik a pokollángját. Remek, mehetünk, indult el nádja az ajtó felé. Azaniel értetlenül rázta meg a fejét, majd a lány után sietett. Az utcára kilépve nádját szinte letaglózta a hőség. A szálloda előtt húzódó úton nem csökkent a forgalom, igaz, a széles mozgójárdákon rajtuk kívül jóformán csak sien hák utaztak. A gyors gyaloglás tempójában haladó járdacsíkon ugyan lengedezett némi szellő, de a közel 45 fokos huvallat semmi felüdülést sem nyújtott. Már tudom, hogy érzi magát az étel a sütőben. Megfővünk, mire odaérünk? Pihegett a lány. Te miért nem izzadsz? Démon vagyok. Ahonnan én jövök, ezzel a hőmérséklettel legfejebb egy-egy hűvösebb hajnalon találkozhatsz. Mi lenne, ha nem vagánykodnál folyton? Démon vagyok, démon vagyok utánozta a férfi mély hangját. Nem csodálom, hogy egyetlen normális ember sem bírja a társaságotokat. Röhelyesen olcsó szöveget nyomsz, tudod? Csupán tényt állapítottam meg. Nem felvágásból mondtam. Felelte Azani elsértődötten. Nem is igazán van mire. Eddig nem sok mindent produkáltál az ájúldozáson meg a siránkozáson kívül. Leszettem róla, azt a hülye karkötőt, nem? Kezdett dübegurulni a démon. Egy plazmavágó is megtette volna, – Megmentettelek a hangárban. – Skafanderes biztosító köteles ember is képes lett volna rá. – Változtatom az alakom! – csikorogta a zaniel. – Ja, akár egy hologram. – Feltörtem jó pár biztonsági rendszert. – Arra egy hekker is képes. – Lucifer patájára nehogy már azt mondd, hogy egy skafanderes plazmavágos hekker hologram vagyok! – Nem mondom, de ha nagyon akarod... – Agyadra ment a hőség. Higgadt le kicsit a démon. A közelükben utazó Sienha pár vigyorogva egymásra nézett. Az ennél ekkor jött csak rá, hogy a ruhájukra tűzött apró tolmás egység bekapcsolva maradt, és minden szavukat lefordította a Sienha nyelvre. Gyorsan kikapcsolta az eszközt, majd a lány csüngő készülék felé nyúlt. Hé, veszed innen a kezed, mit nyúkálsz? Kikapcsoltam a tolmás egységet. Nem kell, hogy mindenki értse a veszekedésünket, magyarázta a férfi. Ja, az más, enyhült meg nagyja. Ne haragudj, nem tudom mi van velem, biztos a meleg. A templom gyanúsan ismerősnek tűnt Azanielnek. A csonka gúla alakú épület kísértetiesen hasonlított a víziójában látott zikkuratra. Leléptek a mozgójárdáról, majd egy széles lombúfa viszonylagos árnyékában alaposan szemügyre vették a méretes kőkockákból épült monstrumot. – Mintha ezer évvel ezelőtről maradt volna itt? – mondta ki hangosan nágyja a démon gondolatát. – Én nem látok ajtót, hol kopogjunk. – Gyere! – intett Azaniel. Határozott léptekkel a látomásában bejáratként funkcionáló kőtömbökhöz vezette a lányt, majd rövid szemlélődés után a tenyerét a falat borító jelek egyikére helyezte. A bejáratot fedő kőlap megmozzant, és halk surlódó hang kíséretében félrehúzódott. Honnan tudtad? nézett hitetlenkedve a lány. Á, ne is mond, démon vagy! A férfi elengedte a füle mellett a megjegyzést. Pár szívdobbanásnyi ideig figyelte a templom hatalmas belterében uralkodó félhomályt, közben odasugta nágyjának. Ha kérdezik, akkor a recepciós árulta el, hogyan jutunk be. Óvatosan beléptek, mire az ajtó hangos döndüléssel csúszott a helyére. Azt hiszem erre mondják, hogy mintha a saját kriptámat zárták volna rám. Borzongott meg a lány. A templom magas, felfelé rézsútosan egymáshoz közelítő belső falait csupán pár szerű fényforrás világította meg. Az előttük elterülő terem közepén jókora oltárszerű nyerskő hasábot pillantottak meg. A hűvös levegőben fűszeres, a citromra emlékeztető kesernyi és illat terjengett. – Halló! Van itt valaki? – kiáltotta el magát a démon. – Halkabban, Parin azt mondta, ne pisszek tele ágyja a férfit. – Legyetek üdvözölve Iddar szentélyében! – zendült fel egy erős, kisé karcos hang. A következő pillanatban falakra erősített fákják tucatjai lobbantak lángra, vöröses fényjel ragyogva be a templom belterét. Az oltár előtt egy lila palástos Sienha tárta ki feléjük a karját. Hatásos belépő, mormogta a démon. Ja, a frászt hozta rám, tette hozzá motyogva nádja. A pap komótos tempóban a látogatói elélépdelt. Amint közelebb ért egyértelművé vált a ráérőssége oka, hófehér sörényű, ráncos arcú, idős Sienha mosolygott a látogatóira. Kálár vagyok, már vártalak titeket. Úgy tudom, szeretnétek többet megtudni Iddarról és a hitünkről. Nálunk az a szokás, hogy beszélgetés közben sétálunk. Ha nem bánjátok, csatlakozzatok hozzám. Semmi gond, intett a démon. A földön a régi időkben számos filozófus kedvelt módszere volt, hogy közben oktatta a tanítványait. Lám, már is van egy közös pont, örvendezett az öreg. Habár én alig, ha nevezhetlek titeket a tanítvágyaimnak. Elindultak a falak mentén. A pap szótlanul rájuk pillantott néha, és nádjának olyan érzése támadt, hogy a vörös szempár méricskélve fürkésző tekintete a veszélyük Kaelar Össze összetudnád foglalni Iddar tanításait? Lehetőleg úgy, hogy azt mi emberek is megértsük. Hó, ez igen egyszerű. Somolygott a pap. Idár három törvénye önmagáért beszél. Az első, hogy egyetlen sienhá sem okozhat semmilyen kárt a fajtársainak. A második törvény, hogy aki a sienhá vagy idár ellen fordul, annak bűnhődnie kell. A harmadik pedig, hogy aki idárban hisz, annak minden szabad, ha csak nem ütközik az első vagy a második törvénybe. Hogy tovább menjek, minden civil törvényünk iddán rendeletein alapszik, kivétel nélkül. Eltelt pár másodperc, mire az emberek megemésztették a hallottakat. Ez megmagyarázza a rendőrök hiányát, csücsörítette össze nádja az ajkát eltűnődve. Mármint az első törvény miatt, gondolom, nagyon alacsony lehet a bűnözés. Igen, igen, bologatott Kállár. Bár szomorúan kell beismerni, azért akadnak renitensek, de tény, hogy a biztonsági hivatalnak viszonylag kevés munkája akad a gonosztevőkkel. Kész csoda, hogy a harmadik törvény miatt nem fordult még káoszba a bolygó, jegyezte meg cinikusan a démon. Ahol minden szabad, ott meg is tesznek mindent. Elfelejted, hogy csak akkor. Akkor élhetünk a szabadságunkkal, hazzal, nem okozunk kárt sem más fajtársunknak, sem idárnak. Az a kelletlenül ismerte el magában, hogy az öregnek igaza van. Érdekes, hogy amikor a taxisofört és a hotel kérdeztük idárról, úgy viselkedtek, mintha megbántottuk volna őket, jegyezte meg a lány. Ebben nincs semmi meglepő hiszen nem tudhatták, hogy azzal, amit esetleg nektek elmondanak, nem tesznek-e az első vagy második törvény ellen. Ezt nem értem, mondta fel a szemöldökét nádja. Például, ha elmondják nektek, mi történik azokkal, akik megszegik Iddar törvényeit, ti lehet, hogy felháborodtok. A mi szokásaink nem feltétlenül egyeznek a tiaitekkel, ezért sem hírezteljük őket. Hazautasztok, és a földön elmondjátok, milyen kegyetlen barbárfaj vagyunk, mire a látogatóink száma megcsappan. Ezáltal rengeteg ha elveszíti a munkáját, oda a fajunk és a bolygónk jó híre. Aha, így már világos, köszönöm, most, el elnádja. Hanem most én is kérdeznék valamit. Szakította hirtelen félbe a sétát a pap, és Azani erre pillantott. Honnan tudtad, miként lehet bejutni a szentébe? Jártál már a másik templomában is? Nem én. Nem, soha. Felelte az igazságnak megfelelően a démon. A recepciós árulta el. Értem. ért. Régóta ismerem. Kedveltem. Tessék? Hökkent meg a lány. Mi az, hogy kár érte? Emlékezz a törvényekre. Parin olyan dolgot kotyogott ki, amit nem lett volna szabad. Ha ti tudjátok, hogyan lehet bejutni a szentélybe, úgy ezt az információt továbbadhatjátok bárkinek, és holnap már minden templomunkban ellenőrizetlenül nyüzsögnek majd a turisták. Akkor jönnek és mennek, amikor akarnak, és meg lehet éppen egy olyan szertartás közepén tévednek be, ami nem a kedvükre való, és a Sienhá nem kívánja megosztani más fajokkal az élményt. Ezek a véletlenül betévedő vendégek hazautaznak, és ismét fennáll annak a veszélye, amit az előbb is ecsetelgettem. A látogatók elmaradnak Kalnorról. Ezért megbüntetik, börtönbe zárják? Döbbent meg nádja. Nem, mi nem zárunk börtönbe senkit. A Kalnoron mindössze kétféle büntetés létezik, de erről nem kívánok beszélni. Tehát, mégiscsak akad titok, hümögött a démon. Az idős pap felsóhajtott. Ti talán a földre érkező turisták orrára kötitek, hogy mi vár rájuk, ha mondjuk ellopnak egy járművet? Ugye nem? Nem lenne egyszerűbb megváltoztatni a nyitó ikont, kapta fel a fejét Azaniel. Nem lett volna egyszerűbb nem elárulni a titkot, kérdezett vissza a pap. Tételezzük fel, hogy megtesszük, megváltoztatjuk mind a közel 8000 templom nyitó figuráját. Mi történne akkor? Mivel ti elmondtátok a többieknek, azok is megpróbálják kinyitni a szentélyek kapuit. Ha nem sikerül az egyik szimbólummal, majd megpróbálják a másodikkal, a harmadikkal, és előbb-utóbb valaki rájönne. Ezért találták fel már évszázadokkal ezelőtt a lakatot a földön, Vigyorodott el a démon. Mondd csak, az a lakat megakadályozott bárkit, akinek komolyan feltett szándéka volt behatolni valahova? Az a nél magában fortyogott egy sort, az öreg megint telibe találta szavaival. Nem a recepcióstól tudtuk meg, hogyan jussunk be, szólalt meg hirtelen a lány. Még az űrhajón hallottuk valakitől. Valóban? Kállár tekintete hosszú másodpercekig rezzenéstelenül pihent a lány arcán, nágya állta a sienha néma vallatását. Mondd, Kállár, bárki felveheti iddár hitét? Törte meg az a kínosam, hosszúra nyúló csendet. Természetesen, bólintott a pap. Habár nem sok idegen fogadja el őt, hiszen nem ezért jönnek ide. Nem is tudom, volt-e rá példa a múltban, hogy a kálnorra látogató idegen fajok közül bárki is megtért volna. Apropó múlt. Arról beszélhetsz, hogyan alakult ki Iddar hite? Ó, igen, ez roppant érdekes történet. Indult el ismét a pap. Iddar mindig is létezett de háromszáz évvel ezelőtt... Kezdett bele az idős Sienhá egy hosszú és nem túl érdekes monológba. Azaniel csak akkor kapta fel a fejét, amikor a papa kitörölt adatbázisokhoz, és a mindaddig ismeretlen technikai vívmányok terveihez ért a beszédben. Várj egy kicsit! rángatta a zsebéből az összehajtott memotáblát, majd a Sienhá orra alá dugta a rajzot. Nem tudod, hol lehet ez a hely? Sajnálom, de nem! Szemlélte figyelmesen kállára képet. Talán a keboszon lehet, mert a Kálnoron nem folyik semmiféle bányászat, és az ipari termelés is minimális. Viszont, azt hiszem, be kell fejeznünk a beszélgetést. Öreg vagyok. Hamar elfáradok. A démon fintorgott egy sort, hogy az idős pap ilyen ripsz robsz kirúgja őket. Neki még ezer kérdése lett volna Kálárhoz, de az aggastján egyértelműen jelezte, távozniuk kell. Elbúcsúztak az öregtől, majd kiléptek a napsütésben fürdő utcára. Az erős fény és a forróság úgy rohanta meg őket, mint koldus gyerekek a pénzesnek hit járók előtt. Úton vissza a szállodáig egyikük sem szólt. Nagyja a melegtől szenvedett, Azaniált pedig a sötét gondolatai kínozták. A lány megváltásnak érezte a hotel légkondicionált auláját, még útba ejtették az italautomatát, majd jó pár üdítős dobozzal felfegyverkezve telepettek le szobájuk fedett teraszán. Ez egyre rosszabb lesz. Mordult fel végül a démon. Már megint micsoda halálmadár, sóhajtott nádja. Ez az idárhit. Félelmetesebb, mint gondoltam. Ugyan miért? Én semmi rosszat nem találtam benne. Néz körül. Nincs nyomor, nincs környezetszennyezés, minimális a bűnözés. Mi olyan rossz ebben a hitben? Az, hogyha ez elterjed, minden másfajas ilyen, ha szolgálja lesz. Felelte komoran a démon. – Miért is, ó bölcs démon király? – Gondolkozz! – Ha te, mint ember csatlakozol Iddar templomához, akkor soha nem emelheted fel a szabad egyetlen Sienha ellen sem. – Azt tesznek veled, amit akarnak. – Hogy is szólt a második törvény? – Aki a Sienha vagy Iddar ellen fordul, annak bűnhődnie kell. – Ugye, ugye? – A szabadság, amit a harmadik törvény biztosítana, rád nem vonatkozna. Mert mit is mond ki a harmadik törvény, aki idárban hisz, annak mindent szabad, ha csak nem ütközik az első vagy a második törvénybe. Puff! Ebbe így nem is gondoltam bele, sápadt el nádja. Ördögi törvények, akár Lucifer is megrigyelhetné őket. Látod, te magad is könnyen bedöltél volna iddárnak meg a hülye szabályainak. Képzeld el, ha ez a vallás egyszer bekerül a földi köztudatba, a nyomorban szegénységben élők, az ostoba emberek két kézzel kapnak majd utána. Pontosan az történne, mint ezen a bolygón, az itt dárhit lassan átveszi a hatalmat, és aki nem áll át, az meghal. Ja, és tedd még hozzá a sján hát tudat módosító no meg azokat a még ismeretlen fegyvereket, amikkel a démonokat, ördököket elpusztíthatják mert abban biztos lehet, hogy a kilenc eltűnt társam nem a hasát süteti valamelyik pálmafás tengerparton, ha pedig a pokol elpusztul. Ugyan ki lesz képes szembeszállni Iddarral és a Sienhával? A föld a Kálnor szolgájává válik. Deris meghökkenése hamar elmúlt, de továbbra sem tudta túltenni magát a történteken. Évek óta ismerte átát, és soha meg sem fordult a fejében, hogy a lány is a templomnak dolgozhat. Igaz arról tudott, hogy a rengeteg alvó ügynök élt a Kálnoron, de hogy pont az ő kedvese legyen az egyik? Kihasználva a baleset okozta káoszt, visszasiettek a látogatócentrum parkolójába. A bérgyilkos gyanakodva pislogott a süvítő-fékező hajtóművekkel tőlük nem messze leszálló homokszínű siklóra. A jármű páncélozott oldalára pingált háromszögben ékeskedő stilizált kard láttán enyhe nyomást támadt a gyomra környékén. A bolygón a bűnözés minimálisnak volt mondható, és a biztonsági szolgálat fegyveresei is csak akkor jelentek meg, amikor feltétlenül szükség volt rájuk. Általában, mire a rendőrei megjelentek, ő már messze járt, és a hivatalos vizsgálatok szinte minden esetben szerencsétlen balesetet állapítottak meg. Ha pedig mégsem, úgy a templom addig csürte csavarta az esetet, amíg az vagy el nem halt, vagy mégiscsak baleset szerepelt a végső jelentésben. Gyere már! Ne bérünk erre rá! Szólt a lány. Hol parkolsz? Deris elszakította a pillantását a drap egyenruhás fegyveresekről, majd mutatta az utat. Rutinból nem a saját siklóját használta az emberpár fuvarozásához, a hotel egyik bérjárművével tették meg az utat a De Deata matatott kicsit a műszerfalon, majd fürgén kiugrott az utastérből. A bérgyilkos szemét a környéken tartotta, de látta, hogy a lány miben mesterkedik. Alig fél perc múlva a sikló fedélzeti adatbankja szerint a járművet a szerencsétlenül járt házas pár bérelte. Az ügyesen meghamisított információ alapján az emberek a fensíkhoz vezető utat automata üzemmódban Sienha kísérő nélkül tették meg. Deris pislogott egy sort a barátnője ügyességén, de inkább nem szólt. Úgy döntött a kérdések, még várhatnak. Mire áta kétüléses siklója levegőbe ugrott, és maguk mögött hagyták Linda tóvidékét, a bérgyilkos is lehiggadt. Nem lett volna szükséges, hogy megöldőket. Nem ártottak sem idárnak sem nekünk, Jegyezte meg Deris halkan. Parancsot teljesítettem, vont egykedvűen a lány. A bérgyilkos néhány pillanatig fürkészte, diálta profilját, a lány szándékosan került a szeretője tekintetét. Derisnek ezer kérdése lett volna, de rájött, hogy legfeljebb semmit mondó válaszokra számíthat. Milyen utasításokat kaptál még? Csak annyit, hogy segítsek neked. Tehát velem maradsz? Igen, hangzott a tömör válasz. Csak az akció idejére, vagy... Haraptál a mondat végét a Sienha férfi. Nem tudom, fordult végre a lány Deris felé. A feladat időtartamára mindenképpen, hogy utána mi lesz, azt majd Iddar eldönti. Deris hirtelen nagyon távolinak érezte a lányt. A felismerés, hogy ennyire nem tudott semmit róla, pillanatok alatt láthatatlan falat emelt közéjük. Miért avatkoztál közbe? Tudom, parancsot kaptál, de ez csupán ok, és nem magyarázat. Háenz szerint az ügy fontos és sürgős. Nem vesztegetheted az idődet azzal, hogy hamis nyomon járj. Mire sikerül másik idegevezető találnod, az idegen ügynökök könnyedén eltűnnek a szemünk elől. Tudjuk, hol szálltak meg, milyen állnevet használnak, megvannak a holoképeik. Vetett ellen Deris. Lehet, de amíg te kirándulgattál, azok ketten hatástalanítottak egy nyomkövetőt, és már egy papal is beszéltek. Turt bosszúsan diáta a vörös sörényébe. A bérgyilkos eltűnődött. Ezek szerint az idegenek már tudják, hogy minden mozdulatukat figyelik, szinte biztos, hogy megpróbálnak eltűnni. Melyik szentélyben jártak? Beszélni akarok a szolgálatos pappal. A lány megérintett pár ikont a műszerfalon, majd Némán intett, tessék. Idős Sienhá arca jelent meg a kivetítőn. Kállár vagyok, miben segíthetek? Deris vagyok, fényhozó, adta meg a bérgyilkos a papnak kiáró tiszteletet. És a templom megbízásából kereslek. Ó, igen, nem te vagy ma az első, sóhajtott az öreg. Gondolom, a két emberről akarsz kérdezni te is. Igen, ha nem bánod. Miről beszélgettetek? Kállár kisé kényszeredetten elmesélte a látogatást, majd hozzátette. Mindezt elmondtam már a társadnak is. Tudom, és elnézést, hogy zaklattalak. Mond éreztél bármi rossz indulatot az emberekben? Bármi furcsát, szokatlant? A pap eltűnődött. Nem tudom, mire gondolsz. Alig találkozom más fajokkal, így nekem mind furcsák és szokatlanok. Deris magában bosszankodott egy sort. Miként magyarázza el, hogy egy idegen világ démonjait keresi. Hiába volt Kállár pap, mégiscsak a hierarchia alján álló templomszolga, akire nem lehet ilyen szintű információt bízni. Valami olyasmit, ami Idárnak nem tetsző, ami Idár vagy a Sienha ellenirányul. Nem, semmi. Igaz, a férfi kötözködött egy kicsit, skeptikus volt, de úgy hiszem nem jobban, mint akármelyik turista. Ellenben a nő látszólag lelkesedett a hitünkért, és úgy tönt, megérti, elfogadja. Tehát semmi. Vágott a pap Deris. Sajnálom. Mosolyodott el bocsánat kérően Az Azaz, várj csak, hú, az átkozott feledékenységem. A férfi tudta, hogyan juthat be a szentébe, Mire beléptem az áldozóterembe, már ott álltak mind a ketten. Gondolhatod, mennyire meglepődtem. Valaki megmondta nekik, miként tudják kinyitni nyitni a bejáratot? Mondta fel keskeny szemöldökét Deris. Igen. Eleinte azt mondták, hogy a hotel recepciósa árulta el nekik, de aztán a nő visszavonta és azt állította, hogy a csillaghajón hallották valakitől. Értem. Nos, köszönöm, fényhozó, a rám szánt idődet. Ha csak nincs valami egyéb, amire emlékeznél. Nem, nincs, csóválta meg a fejét a pap, és már nyúlt a képernyőhöz, hogy deaktiválja, de hirtelen megdermett. Talán mégis... Tudom, bolondság, és talán csak a képzeletem játszott velem, vagy a gyenge szemem csapott be. Nem tudom. Kállár, beszélj! Szólt rá Deri szinte nyersen a papra. Lehet, hogy tévedek, de iddár fényében a férfinak, mintha sokkal erősebb, sötétebb árnyéka lett volna, mint általában a szentébe belépőknek. És a nő? A nő árnyéka? Kérdezte a bérgyilkos kiszáradt torokkal. Nos... Hogy erőltetem az agyam, azt mondanám, neki meg szinte egyáltalán nem volt árnyéka. Tudom, hogy ostabaság, legyintett zavartan Kállár, vedd úgy, hogy nem mondtam semmit. Deris gyorsan elbúcsúzott, majd elgondolkodva átára pillantott. Vajon mennyit tudhat a lány az idegen Lunékról? Egyáltalán tud-e bármit is Lam'án urban őrzött démonokról? Az idős pap megjegyzését az árnyékokról nem tudta hova tenni, így egyelőre próbálta figyelmen kívül hagyni. Ne nézz úgy rám, te vagy a főnök! húzta a száját diáta. A bérgyilkos agyában egymást kergették a gondolatok. A szentélyekben a templomi titoktartás miatt nem építettek ki semmiféle megfigyelőrendszert. Szép is lett volna, ha véletlenül kiszivárog egy-egy rituális kivégzés, hogy az azt követő felszabadult hangulatról már ne is essen szó. Soha egyetlen turista sem tenné be a lábát a Kálnorra tűnődött Deris. Vagy éppen emiatt jönnének? nének. Ah, ez legyen iddár dolga. Irány a hotel, ahol az ügynökök megszálltak, adta ki a parancsot. A megfigyelés ideje lejárt, de át a kétkedő tekintettel felelt. Nem arról volt szó, hogy csak megfigyeled őket, talán beszélned kellene hn nel mielőtt valami ostobaságot csinálsz. Derizben fellángolt a dű, csak vigyél a szállodához a lehetőleg gyorsabban, az ostobaság az volt, hogy nem kapcsoltuk le őket már a megérkezéskor. Ebből baj lesz, meglátod, vetett ellen a ha nő. Az én döntésem? Vállalom a következményeit! mordult fel a bérgyilkos, majd békülékenyebben, magyarázatként gyorsan hozzátette. Majd akkor beszélek ha ennel, ha már lesz mit jelentenem, viszont amíg csak kergetjük őket, semmiféle információval nem szolgálhatok a templom számára. Már tudják, hogy igyekszünk szemmel tartani őket, mi pedig tudjuk, hogy rájöttek, megfigyeljük őket, tehát a további álcának semmi értelme. Di készségesen gyorsított, a karcsú, tűzvörös sportsikló bögőjcsippte vadlóként ugrott meg. Mi a terved? Elbeszélgetünk velük, húzódott gonosz mosolyra Deris Ajka. Geróf, alparancsnok, még egyszer átfutotta a kivetítőjén lassan gördülő jelentést, szánakozva megcsóválta a fejét. Szerencsétlenek! Első napjuk a Kálnoron, és utolsó az életükben! A szemtanúk állításai mind megegyeztek abban, hogy a két ember a figyelmeztető jelzések ellenére is átmászott a korláton, és megpróbáltak eljutni a tóhoz. Baleset! Hogy mi vitte rá őket erre az ostobasságra, arra már talán soha nem fog fényderülni. Minden hónapra jutott egy-két eset, amikor a turisták akár csak egy jobb holokép reményében hatalmas kockázatokat vállaltak. A kommunikátor diszkrét csengéssel bejövő hívást jelzett. A kijelzőn felbukkanó azonosító szerint a földi nagykövetségről keresték. Az alparancsnok kelletlenül nyúlt a konzol kommunikátor modulja felé. A biztonsági szolgálat feladatai közé tartozott, hogy felkutassa és értesítse a hozzátartozókat. A kétföldi turista esetében ugyanez nem állt fent, az esetleírást és vizsgálati jegyzőkönyvet csupán a nagykövetségnek kellett elküldeni, a többit majd ők intézik. Gerov közel egy órája értesítette Harkov nagykövetet, és a visszaívás láttán rossz előérzete támadt. Sosem jelentett jót, ha egy idegenfaj diplomáciai testülete kereste a Kalnori Biztonsági Szolgálatot. Mit tettek magáért nagykövet? üdvözölte a kivetítől megjelenő tokás, erősen kopaszodó férfit. – Hé, eh, Geroff pálparancsnok! sajnálom, hogy zavarnom kell, de <höhem> van egy kis gond. Ha megengedi Monty urat a Starhopper kapitányát, is bevonnám a megbeszélésbe. Kapitány itt van? Újabb deresedő halántékú arc jelent meg a konzol osztott felszíne felett. Monty kurta biccentéssel üdvözölte a beszélgető társait. – Itt vagyok, Mr. Harkov. Elnézést, ha ijegszem, rövidre fogni, de már csak két napunk maradt, hogy befejezzük a karbantartást, mielőtt elindulunk vissza a földre. Miről lenne szó? mondta a Jerov a szemöldökét. Mondja, alparancsnok, biztos benne, hogy Mr. Fog és West szenvedett balesetet? Amennyire azt a szemtaruk elmondása alapján és a sikló adatbankjából meg tudtuk állapítani, igen, miért? Nos... Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de úgy tűnik valami tévedés történt. A ahem, előzetes orvosi vizsgálat alapján ugyanis bizonyos Jeremy és Janet Cross maradványait küldték a fedélzetre. Nem értem, ha csak nem négy áldozatunk van, amiről nincs tudomásom, Dünjük te a sienhab biztonsági tiszt. Ki ez a Jeremy és Janet Cross? Ők is az utasaink voltak, de harmadosztályon. Elképzelhető, hogy összekeverték az utaskártyáikat? Kizárt dolog. Mr. Fog és Miss West első osztályon utaztak, így más a egység vitte le őket a felszínre. A hajón, a biztonsági és egyéb protokollok miatt a különböző osztályok utasai nem keveredhetnek. Értem, Bolintott Geroff. Tehát, ha jól értelmezem, van két holtestünk, akiknek a genetikai mintái nem egyeznek az utaskártyájukkal. Az orvosi vizsgálat szerint a cross házas pár lelte halálát a savastóban, míg a kártyáik alapján a fog west párost érte szerencsétlenség. Igen, úgy tűnik ez a helyzet, helyeselt a kapitány. Az alparancsnok is türelmet kért. Lekérte a turisztikai hivataltól a négy embert érintő általános információkat, majd némi meglepődéssel a hangjában a várakozó beszélgető partnereire pillantott. Nos, nekem úgy tűnik, hogy mégiscsak elcserélték a programjaikat, beleértve az utaskártyáikat is. A véletlen lehetőségét kizártnak tartom, mert amíg az egyik pár egy öt csillagos hotelben szállt meg, a másik egy kevésbé nívós külvárosi szállásba jelentkezett be. Bár nem ismerem olyan jól az emberi fajt, de nem hiszem, hogy bárki önként elcserélni a méregdrága luxust egy jóval olcsóbb és kevésbé jó variációért. Az emberek kicsit pislogtak, mert bár a tolmás egység tette a dolgát, de a Sienhá nyelven számos olyan szó akadt, amit elég nehézkes volt a földi közös nyelvre fordítani. Arra gondol, hogy szándékosság történt? De miért? Sok oka lehet, de ha így nézzük, én nem zárnám ki a zsarolást és fenyegetést sem. Dölt hátra Jerov. Cseppet sem tetszett neki az elképzelés, hogy két ember pár az ő körzetében folytat piszkos üzletet, alkalmasint követel bűncselekményt. Legszívesebben visszaszívta volna az utolsó megjegyzést, de sem a lelkiismerete, sem pedig iddárt törvénye miatt nem tehette. Amennyiben az emberek valóban egymás zsarolásába keveredtek a Kálnoron, akkor neki, mint a vizsgálattal megbízott biztonsági tisznek, kötelessége utána járni. Ha nem teszi, ha megpróbálja a szőnyeg söpörni az ügyet és a dolog kipattan, azzal kockáztatja a Kálnor és a Sienha csillagközi reputációját. Egy ilyen jellegű botrányal közvetve ugyan, de megsérteni Iddar első és második törvényét. Az emberek hümmögtek egy sort, majd Harkov hangja törte meg a kurta csendet. Alparancsnyok! Egyelőre nem hivatalosan arra kérném, hogy találja meg Mr. Hoggot és a mennyasszonyát. Ha csak időközben nem merül fel konkrét bizonyíték bármiféle <coughs> egyéb bűncselekményre, kérem, hogy hozza el őket a nagykövetségre. Rendben, megteszem, amit tudok. Bólintott a Sienha tiszt, majd elgondolkodva megrázta vörös sörényét. Mi történik, ha közben kiderül, hogy valóban zsarulás történt? Hogy tovább menjek, ha esetleg Mr. Fognak és a társnőjének köze van a krossz pár halálához? Elvégre, amennyiben valóban zsarolásról van szó, Mr. Fognak és a partnerének állna leginkább érdekében, hogy a kroz család örökre eltűnjön. Nos, ha csupán zsarolás történt, úgy a nagykövetségünk megteszi a megfelelő lépéseket. Rendben. És ha gyilkosságról is szó van? Harkov tekintete elkomorodott. Ezen esetben kénytelen leszek az ügyet és a feltételezett tetteseket átadni a kálnori igazságszolgáltatásnak. Nagyja elgondolkodott a démon szavain, majd megrázta a fejét. Túlságosan ostobának hiszel az embereket? Tévedsz, csak ismerlek titeket. Négyezer ezer éve élek közöttetek, és tudod, mire jöttem rá? Egy fikarsznyit sem fejlőttetek. Ó, nem műszaki értelemben véve, hanem mint faj. Ha az ókori Görögországban elegendő pénzt kínáltam mondjuk egy gyilkosságért, találtam rá jelentkezőt. Na és, manapság? Semmi sem változott, csak az évszám. A tudomány és a technikai felettségetek vetett bizalmatok szép lassan elpusztította a hiteteket. Az egyetlen fegyvert, amivel még úgy, ahogy tudtatok ellenünk védekezni. Na ugye, most meghazudtottad a saját paranoiádat. Ha ennyire vakon bízunk a technikában, akkor alig ha dőlünk be egy idegen vallás hókuszpókuszának. Vágta ki diadalmasan a lány. Nem, kortyolt nagyot a gyümölcslevéből Azaniel. Milliárdnyi ember él a Földön egyik napról a másikra, azzal az egyetlen céllal, hogy még a másnap reggel életben találja őket. Milliárdnyi ember tengődik egyik fizetéstől a másikig, és bár azt akarja hinni, hogy majd egyszer jobb lesz, de az a nap soha nem jön el. Megveszik a lottó remélve, hogy egy nap gazdagok lesznek. Elmennek szavazni valami hataloméhes kapzsi politikusra abban a reményben, hogy majd az megváltja körülöttük a világot. Görcölnek, és közben remélik, hogy valaki majd észreveszi az odaadó munkájukat. Remény! Ez hajtja előre az emberiséget. A régi időkben a bizakodás, hogy a halál után valami jobb helyre kerülnek, éltette és tartotta a kiválasztott kevesek uralma alatt az embereket, és itt kezdődik a baj Iddarral. Ez a vallás nem csak ígér, hanem teljesít is. Élő eleven példa a Kálnor. Ahogy mondtad, alig van bűnözés, mindenki kedves egymással, nincs harácsolás, a bolygó virágzik, és a sienha boldog. Legalábbis a rámért keretek között. De elárulok valamit. Biztosra veszem, hogy ez csak a látszat. Mindennek megvan az ára, és iddár törvényei túl sokat kínálnak ahhoz, hogy az a fene nagy szabadság és boldogság ingyen legyen. Ostabaság, szerintem csak rémeket látsz, kelt fel nagyja. Nem akarok erről többet beszélni. Fáj az igazság, vigyorodott el a démon. Ez csupán a te igazságot, csak az, amit te hiszel. Nem értek a valláshoz, de megette a fene az egészet, ha a te fajtád akarja megvédeni az emberiséget. Azt hiszem, ha tényleg létezik Menyország, meg azok a szárnyas izék, angyalok vagy mik, akkor talán rájuk bízhatnánk a dolgot, vetette oda a lány, azzal az erkély ajtajához lépett. Ha azt hiszed, a tollas bagázs majd segít Iddar ellen, tévedsz. Ha ez így lenne, sem pokol, sem lucifer, semmi démonok nem léteznénk. Nem védtek meg titeket háborúktól, ragályoktól, természeti katasztrófáktól, ugyan mértéppen most avatkoznának közbe. A lány megtorpant, elbizonytalanodva merett az önelégülten vigyorgó férfira. Nem akarok erről többet beszélni. Keressük meg a cimboráidat, fizess ki, és soha többé nem akarlak látni. Nádja bemenekült a mosdóba, képtelen volt elviselni a démon öntelt ábrázatát, de a férfi szavai továbbra is ott kergetőztek a fejében. Megmosta az arcát, majd elehesegette a falból készségesen előbújó, sminkfelszerelés tartó karokat. A rövid beszélgetés felkavarta, különösen mert a démon szavaiból magára ismert. A piti bűnöző, aki napról-napra él, aki titkor abban reménykedik, hogy egyszer történik valami, ami megváltoztatja az életét. Valami, amitől jobbra fordul a sorsa. Csak fél füllel hallotta, mint a bejárat érzékelője fel csilingel. Nem figyelt oda a fürdőszoba ajtaján túlról beszűrődő tompa beszélgetésre. Akármi is, oldja meg az a hülye démon, gondolta durcásan. A következő pillanatban rémült kiáltást, majd éles, zizzenő hangot hallott. Valami a nappaliban hatalmasat puffan. A lány dermetten merett a sápat tükörképére. Túlságosan ismerősnek tűntek a zajok. Valakit lelőttek. Kik ezek? A démon! Villantak fel agyában összefüggéstelenül a gondolatok. Erőteljes mély hang zendült az apró lakás bejárata felől. Biztonsági szolgálat, mi folyik? A parancsoláshoz szokott hangot újabb suhanóz izzenések vágták ketté, majd újabb tompa puffanások. Teris, mit csinálsz? Megvalondultál? Hallatszott egy Sienhan nő dühös kérdése. Hol a nő? Nézd be a fürdőszobába! csattant egy férfi parancsa. Nagya bénultsága egy csapásra elmúlt, odaugrott az ajtóhoz. Megérintette a zárat aktiváló ikont, de félelemtől szűkülő tudata tisztában volt vele. A könnyű műanyag ajtónak esélye sincs rá, hogy kintartsa a fegyveres támadókat. Valaki megpróbálta kinyitni az ajtót, ám a kísérlet félbe maradt. A szobából jövő, mély fenyegető morgás hallatán a lányban szinte megfagyott a vér, hirtelen az ostobának tűnő képított eszébe, hogy pontosan így érezhette magát valamelyik százezer évvel ezelőtt élt őse, amikor a dzsungelben váratlanul találta magát egy kardfogú tigrissel. Idárra mi ez? Sikított fel odakint a nő. A dühös morgás bömbölésé erősödött, de nagyja még így is meghallotta a kézifegyverek lövéseit. De futás! A távolodó léptek dobbanása sem nyugtatta meg a lányt. Hevesen dobogó szívvel, rogyadozó lábbal fülelt. A nem evilági súlyos lélegzetvétel már közvetlenül a fürdőszoba ajtó túloldaláról hangzott. A gyenge műanyag hatalmas csattanással szilánkokra robbant. Nádja Ajkát önkéntelen pánikkaltali sikoltás hagyta el, ösztönösen hátraugrott, de megcsúszott. Egyensúlyát vesztve a hófehér padlóra huppant, és határtalan félelemmel bámult a közelebb lépő szörnyetegre. Már egyszer megpillanthatta a démon igazi alakját, Legalábbis a lány azt hitte, a rábámuló szurok fekete szemű rémből áradó töménygonosság halálra rémítette. A démon pokoli alakja lassan halványodni kezdett, és pár másodperc múlva már a jól ismert férfi vigyorgott nádjára. – Ezt soha többé ne csináld, oké? Okay? – Kacsantotta el magát idegesen a lány. – Bocsánat, de nem szeretem, amikor lelőnek. Kicsit ideges leszek tőle. A férfi ingén jókora égett szélű lyuk tátongott, ám alatta a bőr sértetlennek tűnt. Azanél a karját nyújtotta a földön kuporgó lánynak. Nagyja ösztönösen elfogadta a segítő kart, de az érintésre megborzongott. Mi történt? A démon megvakarta a fejét, majd a nappali felé sandított. Röviden! Merénylet! Két idegen Sienha állította a recepciós barátoddal, aztán fegyvert rántottak és lepuffantottak. A cimborát persze hevesen tiltakozott, mire őt is eltették lábalól. Ja, és közben megjelent valami zaruféle és ő is kapott egy helyre kis energia nyalábot a melkasába. Nem vagyok ellene egy jó vérfürdőnek, de ez most pont a legrosszabb kor történt. Egy biztos, fel kell szívódnunk, mert szerintem fél percen belül nyüzsögni fognak a környéken a biztonságiak. Nagyja nem vitatkozott. Tapasztalatból tudta, hogy nem érdemes friss hullák körül ügyelegni, mert a zsaruk esetleg hamarabb lőnek, mint kérdeznek. Vagy inkább nem is kérdeznek, csak lőnek. Habár a lány nem ismerte a kálnóri rendőrség módszereit, de azok után, amit az öreg pap mondott a büntetésekről, aligha számíthattak alapos vizsgálatra. Két túlélő ember, két sien, ha halott, a képlet egyszerű. A lány átlépett az ajtó romjai felett. A nappaliban heverő halottat, az előszoba fal sarka jótékonyan eltakarta, csupán a lábakra vethetett egy pillantást. Az egyeruhás Sienha teste azonban félig kilógott a folyosóra. A démon megragadta a tétovázó kezét, és kirángatta a liftekhez vezető folyosóra. A szint többi lakója talán nem mert kíváncsiskodni, vagy éppen a bolygót járták, mert egyetlen ajtó sem nyílt ki, nem bukkantak fel szájtáti bámészkodók. A lány megtorpant, visszanézett a halott rendőrre, és csak a démon mordulására mozdult meg. Gyerünk, nem most állj le halott kémet játszani! Hova megyünk? El innen, kurtán a férfi. A földszinti recepció üresen álló pultja előtt már kisebb fajta sor gyűlt fel. Azaniel morgott valamit magában a nem kívánatos tanúkról, majd belekarolt nágyjába, és egyenletesen gyors léptekkel a kiárat felé vezette. Mielet közben felkapott egy, az aula egyik foteljén gazdátlanul hagyott, vékony Jackie félét. Kösz, haver, vigyorodott el Azaniel. Akárki is vagy, te csak megfőnél ebben a cuccban. A lassan lemenőben lévő ikernapok előcsalták a hőség óráiban pihenőket. A hotel előtt húzódó széles úton megélénkült a forgalom, és egyre másra bukkantak fel a turisták kisebb-nagyobb csoportjai is. Pár lépés után Nádja magához tért az enyhe sokból, és kirántotta a karját a démon szorításából. – Gyalog akarunk elmenekülni a zsaruk elől? Remélem nem ez a terved, mert akkor itt elválnak útjaink. – Nem. Taxi takarok fogni, de a hotelhez kérem a siklót, azt még a leghőjébb rendőr is kiszúrja majd. Mozgás, kislány, a lehető legmesszebbre kell jutnunk. Nem hallok szirénákat, jegyezte meg a lány. Hm, tényleg, kapta fel a fejét az Aniel, majd a messzel fejük felett suhanó légijárművekre sandított. Aha, azért jön ám, csak nem berik nagy dobra, mutatott a hotel felé zúgó három, egyforma homokszínű siklóra. Két sarokkal arrébb egy jókora, virágos, bokros park mellett a démon hirtelen éles kanyart vett. – Oda! – villant a szeme az út mentén parkoló kék sárga taxira. A sofőr meglepődve pillantott a beszálló utasokra. Nágyja a Sienha vörös szemében, mintha futó bosszúságot vélt volna felfedezni. – Elnézés, de szüneten vagyok! – Mi pedig sietünk! – vetette oda a démon. – Hajlandó vagyok dupla árat fizetni a fuvarért, ha lenne olyan kedves, és elvinne minket a hatos zónába! – A hatosba? –? hökkent meg a taxis. Igen, oda. Ma, ha odaértünk, megmondom, hogy hol szálljunk le. De maguk emberek. Mi? Kezdett bele a ha em azanél letorkolta. Elárulok egy titkot, de el ne mondja senkinek. A hölgy a barát, nőm és a férja a nyomunkban van. A sofőr elvigyorodott, bólintott. Ne is mondjon többet. Értem. Már indulunk is. Viszont én nem javasolnám a hatos zónát. Miért? Mi a baj vele? Kotyakott közben ágya türelmetlenül, mert már kezdte úgy érezni, a két férfi elbeszél a feje felett. Ha Sienha indított, a sikló felzúgó hajtóművekkel a levegőbe ugrott, besorolt a forgalomba. A sofőr vetett még egy pillantást a műszerfarra, majd a lányra nézett és kicsi fontoskodó magyarázatba kezdett. A bolygónkat legalább két tucat különböző faj látogatja rendszeresen. Ma a legtöbb idegen elfogadja egymást, de sajnos nem mind. Ennél fogva a kevésbé toleráns fajok külön zónákba tömörültek és nem igazán vegyülnek el más lényekkel. A hatos zónában leginkább a Trunksa fajtagja élnek. Ismerik a Trunksát? Nem, nem igazán, rázta meg a fejét nagyja. Nem szívesen vallotta volna be, hogy még csak nem is hallott róluk. Talán jobb is, csak magunk között szólva nem értem, miért jönnek ide. Szinte semmilyen túrán nem vesznek részt, alig mozdulnak ki a zónájukból. Amúgy nagy darab kövér lények, akiket idár négy lábbal, négy karral és erőszakos türelmetlen természettel vert meg. Nehezen viselik az idegeneket, és még minket sem szívesen látnak a zónájukon belül. Akkor miért tűrik el őket? Nem zavaratunk el senki, csak azért, mert nekünk nem szimpatikusak. Felelte kitérően a sofőr. Amíg betartják a rendet, nem küldhetjük haza őket. Te ezt tudtad? Pillantott nádja kérdőn a démonra. Igen. Miután megérkeztünk, és te eltűntél a fürdőszobában, kicsit tanulmányoztam a város térképét is. Gondoltam, nem árt egy B-terv arra az esetre, ha hirtelen kell távoznunk. Gratulálok. Beviszel minket egy ember faj területére, dohogott a lány. A démon nem felelt, kibámult a sikló mellett elsuhanó épületekre. Hey, – Hé, hozzád beszélek! – Nyugalom, van egy tervem! – intett Azaniel. – Pazar, van egy terve! Miért nem vagyok meglepve? Esetleg engem is beavatnál? – Nem! – Menj a francba! – fúj dühösen a lány. Mérgesen elfordult a férfitól, és ő is a lassan fényárba boruló városra merett. Pár percnyi repülés után a toronyházak oldalán tetején villogó holografikus és kétdimenziós fényreklámok eltűntek. A száz méteres mélységben elterülő utcák szinte teljes sötétségbe burkolóztak, az otromba szögletes épületek ablakaiból is csak elszortan tört elő ritkás, gyenge világosság. A Tramsa nem szereti a fényt, jegyezte meg a sofőr a lány meghökkent arcát látva. Ahhoz a nagy toronyházhoz megyünk, mutatott előre a démon. A felszínre szálljon le! A taxi tett egy kört a hengeres, álló, kukoricacsőre emlékeztető felhőkarcoló körül, majd lágyan ereszkedni kezdett. A Sienhá aggodalmas arccal pislogott az utasaira. Ha meggondolták magukat, csak szálljon le. A légijárművek számára kijelölt leszálló hely fényszigetként ragyogott a városrész homájában. Azaniel kifizette a taxist, majd nagy lendülettel kiugrott a siklóból. Nádja óvatosan követte a férfét, és amint már a betonon állt, elfintorodott. Tömény csatorna szagra emlékeztető bűz lengedezett a házak között. A hatos zóna szokatlan megrohanta a lányt. Ekkor jött rá, hogy amióta beléptek a Trunksza kerületbe, talán ha tíz siklót látott a levegőben. Az igencsak gyatrán, megvilágított utcán nyomát sem látta parkoknak, ellenben az épületek tövében behemót alakok árnyait vélte felfedezni. Ez a rész biztos nincs benne a prospektusokban, motyogta. Mi a fenét keresünk itt? Csak átutazóban vagyunk, a hetes zónába megyünk. Á, szóval ha a taxist kérdezik? Pontosan, felelte Azani türelmetlenül. Most viszont, ha nem bánod, gyorsítanék a tempón. Nem szeretném, ha a trankszavacsora lenne belőled. Szó nélkül ölbe kapta a meglepetéstől még tiltakozni is elfelejtő lányt, majd futásnak erett. Nágya ilyetten kapaszkodott bele a férfi nyakába, vállába, mert a démon olyan sebesen vágtatott, hogy a lány szinte szédült. A félhomályból itt-ott felbukkanó lomha lények bambán fordultak a tovasuhanó alak után. Remélem a hetes zóna jobb, mint ez, nyögte nagyja. Ahogy vesszük, abban a kerületben főleg inganok élnek. Remek! A lány sosem szerette az inkant. Nyomorult, de ugyanakkor veszélyes korcsoknak tartotta őket. Az alig egy méter magas, szőrtelen, szürkészöld zöld is kis vakarcsok egytől egyik bűnözők voltak. Állítólag bűnbandák, szindikátusok irányították azt a pár bolygót is, amit az Inghán a magáinak mondhatott. Nádja még odahaza a földön hallotta egy teher első tisztjétől, hogy azokon a planétákon ugyan létezik rendőrség, bíróság és minden olyan hivatalos szervezet, ami a legtöbb fejlett fajt jellemezte, ám az egész csak kirakat, puszta formalitás az igencsak korrupt bűnüldöző szervek hatékonysága szinte nullával egyenlő, és börtönbe is csak legfeljebb az került, akit valamelyik maffia főnök nem kívánatos személynek jelölt meg. Persze lehet, hogy a becsépet űrjáró csupán fel akart vágni valami mesével, mert beszéd közben folytában nádja keblein legeltette a szemét, két itallal később megpróbálkozott mással is, de egy jól irányzott rúgás gyorsan jobb belátásra kényszerítette a felajzott férfit. A zónahatárt jelző kékes fényfelelőtt a démon lassított, majd megállt. Innentől már gyere a saját lábadon! Add a kezed! Üje vagy! A menyasszony vőlegény téma már régen nem aktuális fortyant fel a lány. Ha elkeveredsz, holnap este fényévekre innen valamelyik rabszolga piacon ébredsz? Nagyakéntelen kénytelen keletlen, simította a tenyerét a férfiéba. A falon túl elterülő város részből csupán remegő, elmosódott kontúrokat láttak, a hangok is tompán, gyengén szűrődtek át hozzájuk. Átlépték a határt, és mintha egy másik világba érkeztek volna. A harsány fényekkel megvilágított épületek között hullámzó tömeg láttán egy pillanatra megtorpantak. A járókelők között szinte minden ismert világfaja képviselte magát. A közelből harsány, idegesítő zene zajlotta be a környéket, és fűszeres ételek nehéz illata kúszott az orrukba. Úgy tűnt, a területet átalakították valamiféle sétáló utcának, mert bár a világító jelek járműforgalomra utaltak, de nyomát sem látták egyetlen kerekeken gördülő kocsinak sem. A magasban nyúló épületek szemkápráztató reklámjai és a ragyogóan megvilágított üvegajtós, hivalkodó bejáratok, mind bárt, kaszinót, Kéi Hotelt és a Jó ég Tudja, miféle egyéb szórakoztató centrumot sejtettek. A közelben egy csapat nyúlánk, kékbőrű, Lamris csoportosult, öblös nevetésük még a pattogó ritmusú zenét is túlharsogta. Az utca közepén felállított ovális bárpult körül jókora tömeg zajongott. Nagya Tolmás egysége szolidan felvillantotta meghibásodást jelző vörösfényt. A parányi készülék képtelen volt megbírkózni a nyelvek kavalkádjával. Van ami... Ünnepségbe csöppentünk? hüledezett a lány. A földön ezek a kis patkányok inkább elbújnak. Lehet, de mi nem a földön vagyunk. Kész csoda, hogy a Sienha hagyja. Ugyan miért? vonta fel a szemöldökét a démon. Szerintem nagyon is logikus. Az Inghán olyan jellegű szórokoztatást biztosít a turistáknak, amihez a helyieknek nem fűlik a foga. El tudott-e képzelni az örökké mosolygó, udvariaskodó Sienhát, amint játékbarlangokat vagy kéhoteleket üzemeltet? Biztos vagyok benne, hogy a Sienhár rendesen leszedi a sápot mindezért, mutatott körbe a Nagyja elfintorodott, de magában igazat adott a férfinak. Oké, okay. hogyan tovább? Első lépés. El kell tűnnnünk a hatóságok és az iddar bérgyilkosok szeme elől. Nem biztos, hogy a támadói iddar hívők voltak. Aha. Ne zavarjon az az apróság, hogy a ruhájukon ott díszelgett a templomban látott háromszögjel, de igazad van, szinte biztosan eltévedt kiscserkészek voltak, és csak sütit árultak, ami véletlenül energiapisztolyjá változott a kezükben. Előfordul néha, hogy magattól is leszállsz a magas lóról, vagy úgy kell téged lelökni? A kedvemtől függ, morogta a démon. Menjünk, keres csendesebb árt. Minek is? Hogy te mennyit tudsz kérdezni? Na, ide figyelj, te pokol szégyene! Húzta el a kezétnádja. Ha már belerángattál ebbe a zűrbe, és tényleg partnernek tekintesz, akkor meséld el szépen, hogy mit tervezel, különben itt helyben leülök, sikítani kezdek, és megvárom a zsarukat. Majd azt mondom nekik, hogy tele droggal, és rádkenek mindent. Az pár pillanatig megkökentem, merett a lányra, majd elnevette magát. Oké, okay. kell pár dolog, hogy tovább folytassuk a mi kis akciónkat. Olyan dolgok, amiket alikakapunk kapunk meg a legközelebbi piacon. Ne feledd, szállást is kell találnunk, nem marhatunk az árkádok alatt. Igen, ez is része a tervemnek, bolintott beleegyezően a démon. Most már mehetünk? Pontosan, miket akarsz beszerezni? Ha bujkálásról van szó, abban profi vagyok. Szerinted én nem, démon vagyok. Jaj, hagyj már ezzel a szöveggel. Oké, a frázt hoztad rám a hotelben, és elismerem, hogy piszok gyorsan tudsz futni, de hidd el, tudom, hogyan tűnjek el a zsaruk szem elől. Na, erre befizetek. Ciccented gúnyosan az Oké, okay, Robin Hood, lássuk, hogyan tűnök el a Nottingham-i sheriff kopó jelöl. Irány, Sherwood! Mi? Agyadra ment a klíma? Mereztet nagy szemeket a lány. Mindegy, hagyjuk, legyintett a férfi. Keressünk egy bárt. Átvágtak a karneváli hangulatban nevetgélő, iszogató tömegen, neközben minden érzékszálukkal igyekeztek a környezetükre figyelni. A kaszinók előtt ácsorgó civiruhás zandesz biztonsági őrök ügyet sem vetettek rájuk. Kicsit megnyugodva indultak tovább a járműforgalomtól Zajos főutca felé. Azánél érdeklődve forgatta a fejét. Furcsa. Úgy tűnik itt a Zandes felelős a rendért. a lopva végigmérte a közeli bár előtt szobrozó őrt. A Zandes már-már aránytalanul izmos alakján majd szét repett, eredetileg lezsernek szánt aranysárga sejemzakó. A lány csupán hírből ismerte a fajt. Azt mesélték, az ő soraikból kerültek ki a legjobb testőrök, kommandósok, zsoldosok. Hirtelen elhatározással odalépett az enyhén olajos bőrű, kopaszra borotott lényhez. Bocsa zavarásért, de szeretnénk beszerezni pár kényesebb, nem igazán publikus cuccot. Az őr kicsit a rovarokra emlékeztető szeme megrebbent, majd szótlanul figyelmesen végigmérte az emberpárt. Miről lenne szó? Például egy regisztrálatlan siklóról és olyan eszközökről, amivel megvédhetjük magunkat. Az Andes körül hordozta a tekintetét a forgalmas éjszakai utcán, és a bár bejárata felé intett. 16 asztal! – Rendeljetek! Várjatok! – Oké, okay, keszi, Mosolygott rá a lány az őrre, majd a meglepetésében csak tátogó démonba karolt. Meltünk, drágám! – Mit csinálsz? Meg akarod magad öletni? Sziszegte oda a démon a lánynak, miközben a szobor mereven áldogáló őr mellett beléptek a bárba. – Mondtam, hogy bízd rám a dolgot, te csak azzal törődj, hogy legyen elég pénze a zsebedben! – felelte nádja, majd csodálkozva megszurította a férfi karját. – Miféle helyez? A jókora alapterületű 20 emelet magas épület belterét teljes mértékben egyben nyitották. A bejáratot és a mellette kialakított apró recepciós részt megvilágította pár ügyesen elrejtett fényszóró. De a toronyház további részét csupán sejtelmes, hol zöldes, hol kékes, lassan változó fény derengte be. – Na hát, mint a sarki fény – suttogta meglepetten a lány. – Aurora Borealis – vont a démon. – Nagy ügy, ez csak fény – Engem inkább az asztalunk izgat, már ha látnám. Magasan a fejük felett tucatnyi kisebb-nagyobb gömb lebegett, és nagyon lassan mozdulva süllyedtek, emelkedtek. A gömbök gyöngyházfényi burkolatáról csillagva verődött vissza a káprázatos fényjáték. Fiatal, lengeruhás Pairis nő lépett oda hozzájuk. Élénk sárga szeme és természet adta mézédes hangja azonnal magára vonta Azaniel érdeklődését. A tizenhatos asztal... Intett a nő a háttérből hozzájuk lebegő lapos kerek platformra. A köri vonalát követő párnázott ülőrész ugyancsak kör alakú asztalt fogott körbe. Nádja óvatosan telepedett le a fehér, bőrnek tűnő körülésre. A démon bámult még egy kicsit a türelmesen várakozó Páriz nőre, majd lemondó sóhajjal nágya mellé telepedett. – Hogy te mekkora tahó vagy? – állapította meg a lány. – Miért? – Nem illik más nőt megbámolni, amikor hölgytársaságban vagy – már kevesebbért is pofoztam meg férfit. Hé, én azt hittem, partnerek vagyunk, nem szerelmesek, migyorgott az Aniel. Nagyja felelt volna, de a platform megemelkedett, majd hangtalanul áttetsző búra borult feléjük. Á, szóval a böhöm gömböcök az asztalok. Most már kíváncsi vagyok a pincérre. A platformot beburkoló kupola kellemes, enyhén rózsaszín fénybe borította őket, a belteret halk kellemes zenet öltötte meg. Az asztalon felvillanó menűről találomra választottak valamit, és egy szempillantás múlva már ott álltak előttük a koktéljaik. – Hogyan? – kukkantott be az asztal alá a démon. Hey, – Hé, mit csinálsz? – Ne aggódj! Nem téged mérlek fel úgy deréktájt! Csak nem értem, hogy jutottunk az italainkhoz. – Egy kis ajándék, teknikai vívmánya hátul. Az idegen kiség karcos hangra ösztönösen ugrásra, futásra készen maguk alá kapták a lábukat. Igaza már sok méter magasságban lebegő gömbből nem igazán lett volna mód a menekülésre. Az asztalukat védő búra egy része félre húzódott. Odakint egy apró, antigravitációs platón pohos inhan áldogált. Lágyesésű, ízléstelen ruhája, ránézésre is drága anyagból készülhetett. Tömzsi ujjain gyűrűk csillogtak, iszabarna szeme, gyanakodva elkeskenyedett. Ti kerestek bizonyos kereskedelmi forgalomban nem kapható eszközöket? Igen, mi lennénk azok, amire szükségünk lenne. Az inkhán leintette a lányt, gyorsan belépett az asztalukhoz. A gömb burkolata a zajtalanul becsukódott a gnomszerű teremtmény mögött. Most mond, kicsikém, helyezkedett el a körülés szélén az inkhán. anél megköszörülte a torkát, figyelmeztető pillantást vetett a lányra, majd, hogy a vezető szerepét hangsúlyozza, megszólalt. Az én nevem. Áj! I... Nem akarom tudni a neveteket, és ti se kérdezzétek az enyémet. Diszkréció. Mondjuk ti emberek ebben sosem voltatok valami jók. Szóval mit kerestek? Bámolt rá az inkhannádjára. A lánynak cseppet sem volt innyire a ronda, szőrös fejű manó, mohon vetköztető tekintete, de nem nagyon volt választása. Kellene egy regisztrálatlan sikló, egy DM9-es vagy annak megfelelő tűzerejű plazmapisztoly, két legalább hármas osztályú személyi holótorzító és egy biztos hely pár éjszakára. Az orgazda, mert hogy az inkhan ugyan mi más lehetett volna, eltűnődve hátradőlt. Általában nem szoktam megkérdezni, hogy mire használnák az ügyfeleim a tőlem vásárolt javakat, de ez esetben kivételt kell tennem. Bankot akartok rabolni? Esetleg betörni valahova, hm? Nem mindegy, rázta meg a fejét a démon. Fizetünk, így elvárjuk, hogy ne tegyél fel kérdéseket. Ez nem ilyen egyszerű. Ha valami nagy disznóságra készültök, és a Sienha rájön, hogy tőlem vásároltatok, akkor búcsút mondhatok az engedélyemnek. Szerintem sokkal durvább dolgokat is szponzoráltál már, mint amire mi készülünk. Lehet, de az egyik sem konkrétan, itt a kálnóron történt. Ha azt mondom, hogy a férjem elől menekülünk, elhiszed? Kérdezte nádja. Kicsikém, ha csak ez a gondod, egyetlen szabadba kerül. Egy óra múlva már orbitális pályán lehet és pár nap múlva pedig... Valamelyik piacon fejezte be a mondatot a lány. Az inkán felröhögött. Minek nézel el engem? Dehogy dobnálak én be a aukcióra? Már vevőm is lenne rád. A Hayek-tis Galimur főmérnöke épp egy ilyen nőstént keres. Azanél elkomoruló tekintettel dühösen az asztalra csapott. Lesz üzlet, vagy keressünk mást? Jól van, ne pörgesd már azt a hajtóművet. Minden, amit kértetek, beszerezhető, de nem lesz olcsó. Sürgős lenne, akkor pedig felárt is számolok. Ha tisztességes üzletember mint mintapéldánya, morogta a lány. Most meg fogsz lepődni, de alapvetően az vagyok. Befizetem szépen a hivatalnak az adómat. Leadom a sápot a templomnak. Bár csak egy cseppet. Te iddar templomáról beszélsz? kérdezte élesen Azaniel. Na-na, miről másról? hökkent meg az orgazda. Vagy te azt hitted, ezen a bolygón bármit is tehetsz a hülye papok engedélye nélkül? Iddar hívő vagy? Az inkhán elnevette magát. Hogy én? Az lenne a ma világ vége, amikor én templomba megyek. Dehogy vagyok. Viszont ha nem fizetek idárnak, a papok találnak valami okot, hogy a kormány bezárassa a bárjaimat, és valaki más vegye át a helyemet. Így már érthető. Viszont kezd bosszantani a téma, szóval térjünk csak vissza az üzletre. Én azt mondom, 200 ezer kredit elegendő lenne az általadok kért javakra. A démon elsötétülő arccal lökte oda a kártyáját az orgazdának. Az inkább megvetően citszentett. Ez mi? Minek nézett engem banknak? Csak nem gondolod, hogy egy ostoba tranzakció nyakamra hozza a biztonsági szolgálatot. Értéket kérek, vagy készpénzt! Bármilyen valutát elfogadok. Oké, okay. ehhez mit szólsz? Húzott elő az pár arany lapocskát a zsebéből. Nágya meghökkenve pislogott a sárga fémre. Nem gondolta volna, hogy a férfi egy kise fajta vagyonnal a zsebében mászkál. Az orgazda azonban koránt sem volt elkápráztatva, felemelte a kezét, minden újján legalább egy-két vastag aranygyűrű csillogott. Itt nem érték az arany, bocs! Mi egyebet van még? Az Enia zavartan a lányra nézett, Nagyja ugyanolyan tanástanul bámult vissza rá. Talán euh, levehetnénk a számláról a pénzt? Csak szólok, hogy ekkor összeget a helyi rendszer csak személyesen enged felvenni, vetette oda nekik az orgazda. Vagy ha tényleg sürgős, ad nekem a nőstényt, és megegyeztünk. Nyalta meg az inkhán, mohón száját. A démon és a lány egyszerre vetett meg semmisítő pillantást az orgazdára. Azt ugyan lesheted? Rendben, hadd foglaljam össze. Leraktátok elém a bevásárló listát, de nincs semmitek, amivel fizethetnétek. A kis rusnyasságnak kétségtelenül igaza volt. A kénzpénz felvételhez különösen ekkora összeg esetén át esni egy csomó ellenőrzésen, elkérték az utaskártyát is. A bankok bürokráciája majdnem olyan örök állandónak bizonyult a galaxisban, mint a fénysebessége. Igaz a banki procedúrákkal ellentétben azt legalább bizonyos gravitációs torzulások tudták gyorsítani. Tehát nincs üzlet, gyerünk, keresünk másik orgazdát. Mozdult meg a démon. Hogy kell ezzel az izével leszállni? Az inkább pislogott párat, alacsony homlokán elmélyültek a ráncok. Na ne olyan sietősen! Le -e valami, amivel kifizethetnétek az utcot! Hallottatok már a gyilkristályokról? kristályokról? Nem, még soha! Rázta meg a fejét nádja. Az orgazda elvigyorodott, de a mosolynak alig, ha nevezhető mimika, egy cseppet sem tetszett a lánynak. A grómszerű teremtmény közelebb hajolt hozzájuk. Valamikor régen a Sienha a jilt használta adattárolásra, majd később átért a szintetikus kristályok használatára. A bányákat bezárták, és a jill a féketé piacon a sokszorosára ugrott, különösen a vörös jillé. Itt az ajánlatom. Szerezzetek nekem legalább négy-öt nagyobb vörös kristályt, és mindent megkaptok, amit kértetek. Kaptok egy regisztrálatlan siklót, hogy eljussatok a bányához. Aha. És mi a trükk? Ha ez olyan egyszerű lenne, nem minket kérnél erre. A templom egyfajta vallási szimbólumként tekint a dzsírre, ezért nem engednek senkit az elagyatott bányákhoz. Én pedig nem szeretném elveszíteni sem az engedélyemet, sem a fejemet, szóval nem fogok újat húzni a papokkal, legalábbis nem nyíltan. Rendben, add a siklót, és már is indulunk, vágta rá a démon. Megvesztél, bögte oldalba ágyja a férfit. Azt se tudjuk, miféle rendszert építettek ki a kristálybánya védelmére, – Mi van, ha belefutunk száz őrbe? Leülünk velük kártyázni? – Megoldjuk! – legyintett lekezelő mosolyjal Azaniel. – Pompás! – dörzsölte össze a tenyerét az orgazda. – Viszont egy dolgot ne felejtsetek el! Ha elkapnak titeket, mi soha nem találkoztunk!